Hola, bon dia aquest dilluns. Arrenquem setmana, ho fem amb renovació de masses d'aire, ambient molt més confortable, temperatures que han baixat de forma significativa i també doncs, ha plogut una mica o fins i tot de forma important en alguns indrets de les comarques de Lleida. Comencem, abans de res, doncs fent repàs d'aquestes pluges en forma de tempesta amb algunes marsades que van caure, sobretot, entre el vespre de diumenge i la matinada de dilluns, en registres de, per exemple, 40 litres per metre quadrat a Vilanova de Segrià. També destaquem aquests 20 litres de Vallfogona de Balaguer, 24 litres a Arcalís, a Principat d'Andorra, 11 litres a la Granadella Adella, les Garrigues, també a Puigcerdà, 10 litres, per exemple, a Sort, 8 escales en Gordany o tan sols 3 litres per metre quadrat a la Seu d'Urgell. La provisió per aquest dilluns ens indica un dia encara amb restes d'inestabilitat. No farà net ben bé fins al migdia, primeres hores de la tarda. Per tant, fins aleshores, cel encara bastant variable especialment cap a Andorra, cap a la resta del Pirineu, amb algun darrer ruixat ja bastant localitzat, tan sols doncs, probable cap a la Cerdanya o cap al Principat d'Andorra, a la resta moltes més clarianes, i tardes ja molt més tranquil·la arreu amb sol, amb quatre núvols al Pirineu, sense pluges, i amb temperatures molt més confortables, una calor realment molt més suportable. S'espera avui una màxima de 29 graus, a Lleida 26 graus, a la Seu d'Urgell 28 a Cervera 25 graus. S'espera en escaldes en també una màxima estimada Puig Ardà, de 25 graus. Pel que fa el temps a la resta del país, doncs, fins al migdia estarem pendents d'aquest ruixatge i algunes tempestes locament fortes cap a les comarques de Girona, alguns punts de la costa central, a la resta ja molt més sol, moltes més clarianes i temperatures avui les màximes de mitjana entre 3 i 5 graus, inferiors a les d'ahir. De cara als propers dies, doncs, torna la calor. De fet, convé que respireu, que agafeu aire aquest dilluns perquè les temperatures seran molt altes a partir de dimecres ho haurem d'anar seguint però tot pinta que podríem tenir una onada de calor important entre dijous i dissabte i podríem enregistrar les temperatures més altes del present estiu. Acabem ja, doncs, com cada dia, fent una punta de muntanya, previsió per aquest dilluns. De fet, serà un dia encara una mica insegur, fins al migdia, amb risc de gonxafa d'agunxàfec al Pirineu. Tardeja amb més clarianes, amb algunes boires cap als cims i temperatures, si feu muntanya, compte perquè seran bastant baixes. Avui al migdia, per exemple, s'espera una màxima de 12 graus a cota 2.000 metres, a 9 graus a 2.500 metres i pel que fa al vent, doncs farà entre feble i moderat cap als cims amb velocitats entre els 15 i els 20 km per de l'oest.